Ott álltak a hadihajók fedézetén, vagy ücsörögtek az evezőpadokon, s vártak, hogy parancsot kapjanak a kifutásra. A partnál Gottep toporgott türelmetlenül, mellette a szemű fúmival, aki súny pillantásokkal fogadta az érkezőket. – Őt választottad? – dörönt Gottepre a delebáti, s a villámokat szólt. – Szí, szí, engem! – mondta a kopasz és alázatosan meghajolt a két tenger nagy előtt. Értek mindenhez, meg leszel velem elégedve, jó úr? Nincs most időnk erre, vágott közbe Kánmorgára. Amint fedélzetre értek, őt is avasd be. Szattamóra érkezett, a parton várakozó navég felé terelte őket. Az odzők vérteket és fegyvereket hoztak, és miközben magukra öltötték őket, a Mornéharac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 Én a sziget felől, vágott közbe őrpöröly. A nomad rápillantott. A delebáti szája széle rángatúzott az idegességtől. Vagy csupán szilleli. Kánmorgáre reménykedett, hogy az utóbbi, ha nem lesz képes megőrizni nyugalmát, akkor mindennek vége. Mindennek. Induljatok, Száta úgy küldte őket a navék felé,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 Üdvözölték közeledő vezérőket! Kálmorgar oldalt kapta a fejét. A másik navi ringva távolodott, és egy hosszan elnyúló, fekete vitollás Galeásza felé tartott. Őr, fölölj, sutogta a nomád. El se búcsúztunk, testvér! Ezt már kiáltotta, és a csák nemzetség hagyományos harci üdvözletét küldve a delebáti felé, tökölbe szorított kéz a melkoshoz, aztán a hobbokhoz. Helyi legyen a szíved és az eszed, testvér! Örperő viszonozta a köszöntést. Sok szerencsét, testvér! Mögötte a savó szemű, mintha elmosolyodott volna, kivillantotta a hiányos fogsodát. E pillanatban leginkább vérszopóra emlékeztetett. Félúton járhattak a Negrit felé, amikor az öbör felett elszánt kiáltás harsont. A biztatta az övét. Gottep válaszul a magasba emelte karját. Kilenc ezer rabszolga teli torokból üvöltötte világgá minden felgyőlemlet dühét. Megreszketett a tenger, s mintha a gályák is megremegtek volna. Ezt hallani kellett az arénában, de oda át Korrella polizba is.